Тюдор Лейн, одна з тих вулиць у Літл Кілтоні, які піп не могла відділити від себе, від того, ким вона стала, ніби ця дорога прокладена в ній замість артерії. Вона знову тут, якось неминуче, наче ця подорож також записана в її нутрі. Піп підняла погляд, і попереду праворуч з'явився будинок Гастінгсів. Саме тут усе почалося, гілка початків стільки років тому, п'ятеро підлітків тієї ночі. Салсінг, Наомі Ворд і Макс Гастінгс серед них. Алібі, яке завжди мало бути у сала, відібрали у нього друзі через Елліота Ворда, і тут піп мала все закінчити. Вона озирнулася через плече на трьох, які сиділи в машині Джеймі, припаркованій далі по вулиці. Її машина стояла позаду, вона побачила, як над киває її з пасажирського сидіння, і це надало їй сили йти далі. Піп міцніше стиснула лямки рюкзака і перейшла дорогу. Вона зупинилася біля зовнішнього паркану навколо під'їзної доріжки Макса, заглядаючи крізь гілки дерева. Машина Макса була єдиною на під'їзді, як вона й передбачала. Його батьки зараз у другому будинку в Італії через емоційний стрес, який їм завдала Піп. І, якщо вона не помилялася, Макс мав повернутися з вечірньої пробіжки близько восьмої, якщо взагалі ходив. Виходить, всі ті місяці випадкових зустрічей були недаремні. Макс був вдома сам і не підозрював, що вона йде до нього, але вона вже попереджала його. Місяці тому вона сказала йому, Гвалтівник, я тебе дістану». Піп зосередила погляд на вхідних дверях, помічаючи камери спостереження, встановлені по обидва боки на стінах. Вони були маленькі, спрямовані діагонально вниз на садову доріжку до дверей. Можливо, це були муляжі, але Піп припускала, що вони справжні. І це було добре, бо у них була очевидна сліпа зона. Якщо підійти до будинку з іншого боку саме в цю сліпу зону, вона і зникне. Піп намацала кишеню, перевірила, чи є там ізоляційна стрічка, одноразовий телефон, пакетик з порошком і пара латексних рукавичок. Потім вона поклала руки на поручень зовнішнього паркану, який був їй до пояса, і перекинула ноги через верх. Вона безшумно приземлилася на траву з іншого боку, ще одна тінь серед гілок. Тримаючись правого краю саду біля живоплоту, вона прослизнула до будинку, до кута і до одного з вікон, яке вона розбила кілька місяців тому. Кімната за вікном була темна, щось на кшталт кабінету, але крізь відчинені двері було видно освітлену коридорну частину, Притискаючись до стіни будинку, Піп підкралася до нічого не підозрюючої камери. Вона підняла голову, ставши майже під самою камерою. Засунула руку в кишеню, дістала ізоляційну стрічку і знайшла її рваний край. Відмотала шматок і відірвала його. Піп витягнулася на носках, рука ковзнула під камеру, стрічка напоготові. Вона наклеїла її на скло, щільно закривши об'єктив. Ще один шматок для певності, що все перекрито. Одна готова залишилася ще одна, але вона не могла просто підійти до неї, потрапивши в поле зору. Піп повернулася тим самим шляхом вздовж будинку і живоплоту, перескочила паркан у тіні дерева, пройшла тротуаром, опустивши голову і натягнувши капюшон до іншого боку будинку. У паркані між двома кущами була щілина, піп перелізла і туди. Підкралася вздовж зовнішнього краю іншого боку будинку, прослизнула до фасаду, відірвала ще стрічки, піднялася і заклеїла об'єктив другої камери. Вона видихнула. Гаразд, камери відключені, і вони не зафіксували жодної ознаки того, хто їх вимкнув, бо це зробив Макс, не вона. Саме Макс заклеїв камери. Піп повернулася до зовнішнього кута будинку, і обережно попрямувала до світлого вікна біля задньої частини. Вона пригнулася і зазирнула всередину. Кімната була яскрава, залита жовтим світлом від точкових ламп на стелі. Але було ще одне світло. Мерехтливе блакитне, що контрастувало із жовтим. Піп знайшла джерело, великий телевізор, закріплений на задній стіні. А перед телевізором видно лише безладне світле волосся над підлокітником дивану, Сидів Макс Гастінгс. Він тримав у піднятих руках геймпад, постійно натискаючи одну кнопку. На екрані стріляла зброя. Ноги закинув на дубовий журнальний столик. Поруч стояла його дратівлива блакитна пляшка для води, з якою він не розлучався. Макс поворухнувся, і Піп сховалася в траву, опустивши голову нижче вікна. Вона двічі глибоко вдихнула, притискаючись до цегли, стискаючи рюкзак між собою і стіною. Саме цього моменту найбільше боявся Раві. Що будь-яка дрібна деталь може зірвати план, вивести все з-під її контролю, і він мав би бути поруч, щоб допомогти. Але Макс тут, і його блакитна пляшка туте. І якщо Піп зможе потрапити всередину, цього достатньо. Він навіть не дізнається. У піп було мало часу, щоб зрозуміти, як проникнути в дім, хвилини, якщо пощаститі. Вона сказала Над виграти для неї якнайбільше часу, але навіть дві хвилини – це оптимістично. Спочатку Джеймі сам зголосився відволікати Макса, сказав, що зможе затримати його біля дверей. Вони ходили до школи разом, Джеймі міг щось вигадати, але Над заперечливо похитала головою, виступила вперед. Посадити його назавжди, ти казала? Спитала над.